Сон, усього лиш сон, мацнула рукою. Андрій спав поруч, тихо, рівномірно дихав. Віталія, беззвучно кусаючи губи, а радіючи і водночас лякаючись від того, що сталося в сні, заплакала. За вікном чатувала чорно-синя ніч, яку, крізь яку просіювались блискітки далеких вогнів, десь там, за полем, на краю якого стояв їхній будинок. Ніч, що забрала її сон, перенесла тривогу. Тривога, наче птах, забилася кральми об її руки, зазирнула в лице. Від цієї ночі Віталія стала боятися, аби Андрій справді щось не зробив з собою. Звідчаю, що часом огортав його, з розпачу, що нічого не виходить, коли намагався чимось зайняти себе. Часто дзвонила додому, коли була на роботі, і навіть, коли виходила до крамниці. Чула його ледь хреплуватий голос і заспокоювалася до нової тривоги. На щастя, якось вона згадала. Слухай, ти ж казав, що колись непогано малював. Може, спробуєш? Та коли то було, відмахнувся, ще в дитинстві, за царя гороха. А ти спробуй, ти ж і досі ще дитина. Ти так вважаєш? Трохи набормосився. А вже ж, моя дитина. І пригорнулася до нього. Віталія купила фарби. Багато фарб, хоч вони тепер коштували недешево. Довелося експопріювати власні запаси. НЗ на чорний день та нехай спроба того вартувала. І виявилось, що Андрій не забув, як змішувати ті фарби і навіть як ґрунтувати полотно. А потім був ранок, похмурий і туманний, коли вона повернулася з роботи і на зустріч з глибини кімнати випливли, мов би, заспішили великі виразні очі. Очі, що здавалось, осяювали кімнату і цілий ранок, розсіявали туман за вікном. Її очі. Андрій написав її портрет. Назвав його «Портрет з ромашками». А ще жінка з ромашками, ти з ромашками. Вони справді колись під час однієї з їхніх поїздок машиною спинилися біля Лугу, де було повно квітів, Побрали ним, і Андрій нарвав цілий оберемок ромашок. Аж вона сердилась, на що нівичить таку красу. Ромашки намалював по пам'яті, але вони були як живі, трохи, трохи розхристані, чи що. Але це додавало зворушливого шарму, відчуття, наче ця жінка на полотні, вона просить. Її приголубити, захистити. Віталія раділа, мов дитя, і тому, що портрет вдався, ще й як вдався, і тому, що вона така схожа на, тому, на саму себе і не схожа, бо жінка ще десь всміхалась до неї, була загадковіша, незахищеніша і бажаніша. Так подумала Віталія, а вголос промовила щиро і радо. Та в тебе ж справжній талант. Таланти ще, дякую, любий, справді. Андрій посміхнувся, теж радий і наче б засорублений, сам із себе здивований. Потім він створив ще один портрет, її, але вже з оберемком гарячих червоних маків, яких теж колись нарвав для неї, коли вони пізньої весни помандрували наче б на вздогін тій весні свого тодішнього щастя. А Жінка на портреті була іншою, теж усміхнула, але менш загадкова, проте наче з лукавинкою. «І я теж така», – подумала Віталія. «Була. Чи є? Але перед ким я лукавила?» «Зрозуміла. Перед життям. Коли вважала, що воно не є таким, яким було насправді. Але хіба вона в тому винна, що обдурювалась, що хотіла бачити кращими, ніж вони були чоловіків біля себе і життя взагалі?» Андрій написав, що три її портрети. І кожен раз зображував її іншою щось відкривав. Після четвертого, зустрівшись поглядом із жінкою з хитринкою в зіницях, що явно хотіла когось обдурити, Віталія з'якалась і сказала. Любий, а може б ти спробував написати портрет когось іншого?» «Кого?» – Андрій подивився, аж немов би ображено. «Ну, когось іншого, і спробувала чи то пожартувати, чи заохотити. А раптом ти станеш відомим портретистом». Він похитав головою, дивився вже справді поглядом ображеної дитини. «Я не хочу нікого іншого писати. Тільки тебе. Може, це якийсь різновид психічного захворювання?» – злякано подумала Віталія. Стала себе заспокоювати. «Хай пише. Пише, малює, яка різниця. Усе ж зайнятий. І вона спокійніша». Далі був день. Неділя. Коли вона вирушила на базарні закупки, і корить прихопила один з портретів з трояндами, який їй найменше подобався – Бо в позирку власних очей на полотні Віталія огледіла приховану жорстокість, чи підступність, чи й те й інше. Так, вона вирішила продати портрета. Але з того місця на вулиці, де продавали картини бородаті чоловіки, розпатлана жінка, котра смолила товсту і доволі смердючу цигарку, її прогнали. Тут, виявляється, продавали тільки обрані, таємничені, і була своя конкуренція. Біля входу до базару вона стояла довго і самотньо доки не підійшла дівчина з жвавими циганкуватими очинами. Жінко, платіть за місце. Яке ще місце? Ну, ви ж продаєте? Це ж картина. То й що все одно товар? Своїм товаром Віталія просунулась далі, стала біля краю тротуару. Молода пара, чоловік ніжно тримав жінку під руку, так і спитала, чи придає вона картину. Продаю, сказала Віталія. І скільки ви хочете? скільки дасте, сказала Віталія. Ну, дівчина стала придивлятись. Ой, й це живий? Схожа, то за скільки продаєте? За 50 віддасте?» «Від доларів?» Віталія вже відчула, як до неї підступає роздратування. «Ні, що ви, гривень?» Ось виявляється, скільки я коштою. Віталія різко розвернулася і швидко пішла геть. Та за метрів сто подумала, що може спробувати таки продати. Тим, бороданям. Так і зробила. Один з бороданів спитав. «Серйоз хочете нам всунули? А чия це робота?» «Андрія Лісовця», – сказала Віталія. Не чув про такого. Він відвернувся, сплюнув. Віталія попленталась до зупинки. Йшла сама не своя. Викинути портрет? Ні. Ні, ні. Зате вдома на неї, геть розчаровану й стомлену, чекав сюрприз. Та ще який? За столом на кухні сиділи двоє чоловіків і пили горілку. Віталії досить було одного погляду, щоб зрозуміти, хто завітав до їхньої оселі. До неї повернули голови два Андрії, тільки один був молодшим. Хоч мав обличчя стомленіше, ніж у старого. «Доброго дня», – сказав. «Я Юрій». «Юрій, отже, син Андрія. Син, якого вона стільки шукала».